Ввечері пили чаю трьох. Тітка, Галочка і Сергій. Говорила тітка. Вона розповідала сьогочасне життя. Душу оплутали, дихати без дозволу не можна. Білизну на облік беруть, зайвий стілець однімають. І це зветься комунізм? І як це нудно, мамочко, про комуністів, промовила Галочка. От літо минає, холодно буде, зима, бр. Зима, тобі аби гуляти. – скрикнула тітка. – Хіба ти згадуєш утопленого батька? Хіба тобі болить моя туга? Ти ще їм служиш, спину гнеш. Тітка голосно заридала. Галочка ніякого скопилась і підбігла до неї. – Геть! Геть! – гукала тітка. – Ти сама більшовичка! Сергій встав, подякував і пішов до себе. Ця сварка була йому неприємна. І тут колотнеча. За хвилину до нього постукала Галочка. – Чи немає в тебе солом'яку? Шкода. Мамі погано, лежить, Така нервова. раз, -раз сердиться на мене, що я не лаю комуністів. А вони мені нічого не зробили. Їй, Богу, нічого. Батька втупили не вони, а селяни. На тих я сердита. Та й не можна вічно лаятись. Він хотів спитати її ще щось, аби затримати коло себе. Але що питати? Коли вона пішла, Сергій знову відчув сам до себе гостро відразу. Він довго стояв, коли вікна дивився на небо, але й воно вже не дало йому спокою. Та врешті він і не хотів його, думка про галочку захопила його і зняла вихор йому в душі. Він знов пригадував своє дитинство, науку, п'ятилітнє поневіряння на фронтах, і все те кригою лягало йому на серце. «Я ж живий!» – гукав він сам собі. «Я ж живий!» Ці слова він повторював як відшукану таємницю. Він ніби згадав про це допіру, ніби прокинувся здовго сну і на повні груди вдихнув п'янюче повітря життя. Він був, як висохле дерево, що його вогонь охопив враз від краю досередини. Він почував той огонь, якесь божевілля опонувало його. Треба боротися з собою, гадав він, треба називати себе йолопом. Так, казав він, ніби мав до себе жаль. Клуб-амортизатор за кілька день открито жвавими заходами Тимошівського. Його пророкування справдилось. місто справді було на відкритті клубу. Привітальні промови відбулися зарання, і тільки на запалену лампи публіка і музика були на поготові. Гримнув вальс. Покриваючи його звуки, тимошівський бадьор гукнув французькі назви. Мури театрального будинку напружились, стримуючи рух юрби, що задвиготіло суцільним колом. Танцювали з захватом, з цілковитою відданістю танцям. Танцювали з осередженою перто. Вперше після жаху громадської борні. Месьє? «Енгажеву дам!» «Панове, дамський танок!» Сергій Данченко стояв з боку коло стіни й дивився на галочку. Вона була тут і теж танцювала. З ким то байдуже. Сергій почував, що танцює з нею він. Він бачив зблизька її обличчя, оповував рукою її стан. Вона нахиляла голову трохи на бік, і це робило її ще прекраснішою. У обчула, що щораз більше народу і Сергію доводилось підніматись на та через плечі зазирати, щоб не втратити галочку з очей. Підійшов червоний Василь і сказав: "Ти Оздячки, я вже з півгодини тебе шукаю. Дивися, як кузиночка танцює. Дивлюсь, як танцюють", відмовив Данченко. "Та невже? Ні, ти зверни увагу. Здається, били їх, били, реквізували, розстрілювали". Аж вони знову танцюють. Попаріч сорочок не лишили. А дивись, які одягнені. Важко, важко їх зрозуміти. А, як ти гадаєш? Це мені довподоба. Ти сам? Сам, як палець. Кохану свою на село похарчі одрядив. Та й сам я тільки вчора приїхав. Де був? Василь нахилився і промовив пошубки. Повстання ліквідував. Ну і погуляли біс його матері. Ході їм для того шукав. Він потяг Сергія між натовпом у кутню кімнату за сценою. Там пили горілку, їх зустрів веселий гомін і вигуки. Ось де ми танцюємо, промовив Василь, кидаючи додолу куртку. Сідай, виїб'ємо, щоб вдома не журились. Сідати не було де, та й взагалі мало хто сидів, здебільшого стояли, хитаючись, із шкінками в руках і гули. Було напівтемно й прохолодному в льохові. «Промова! Промова!» Гукнули врази, на плечах товаришів з'явився високий літун з пляшкою в руках. Хтось з реготом підтримував його ціпком у спину. «Товариші!» – почав він. «Як усі ми, літуни, то вип'ємо за наше літунське здоров'ячко. Хай нам легенько гікнеться тепер і навіки вічні, і плювати нам зверху на весь божий світ!» Гучні облески і брязки склянок покрив промову. Тільки Василь невдоволено пробурчав. Не люблю промов. На що базікати? Хочеш пити – пий. Убити – вбий, а не пащикуй. П'ю за мовчки. Сергій постояв трохи і вийшов. У залі танцювали безкрайний вальс. В кутку кімнати нікому не непомітний куняв воєнком, сидячи на стільці. Денна біганина задля відкриття цього клубу геть стомила його, і він солодко дрімав під галос. Коли кімнаті притихло, він прочунівся, і голова його закрутилась з горілчаного духу. На столі миготіла свічка, а біля столу, схилившись на руку, сидів задуманий Василь. Воєнкомові спершу здалося, що Василь сам у кімнаті, але згоди він примітив п'яних, що спали долі. Воєнком підвівся, мелодії вальсу линули крізь непричинені двері. «Хто там?» – гукнув Василь. «Це я». «До речі, ходи сюди, маю справу». Воєнком підійшов до столу і сів поруч Василя. Той випив чарку і налив воєнкомові. «Пий!» Але воєнком не пив, і Василь довго дивився на нього своїми червоними посмішкуватими очима. Далі він зігнув руки, і всі м'язи на його грудях заворушилися з сміху. «Слухай», – сказав він, нахилившись, – «слухай, воєнкоме, отпустиш мене з своєї сотні? Під три чорти літунство я роблюся чекістом. Це мені до вподоби, а? Я оце вчора повернувся, повстання ліквідував. то розкіш! Літунство – «Ні, чуєш? Згода?» – сказав воєнком. Василь ударив його по плечі. «Я ж знав. Люблю таких комуністів, як ти. У тебе завсіди можна. Ти свій хлопець, їй Богу!» Воєнком щораз більше почував, що п'яніє із горілчаного чаду. Він схопив Василеву руку і засміявся. «Я свій хлопець!» – скрипнув він. «Пий, воєнкоме!» Але воєнком не слухав його. Він сміявся. «Як вони весело танцюють! А це що, п'яні долі? Я теж п'яний!» Він перестав сміятися. Вони дивилися один на одного з безмежним довір'ям, як змовники у вогкому Льохові старовинного замку. «Ти слухай, – промовив Василь, – я хоч дурний, так хитрий. Я тебе, брат, наскрізь бачу!» Свічка на столі догоріла і погасла. У темряві ще виразніше заплигала музика. Досі ще танцювали ненаситний вальс. Воєнкомів голос забринів дивно в його супроводі. «Ми беремо цей бруд і прядемо білі нитки!» Василь нахилився і знайшов в долі свою хутрову куртку. Ходімо, промовив він. «Подивимось, як танцюють!» Воєнком поправив пістоля і вийшов у залу поважний і спокійний, як завсідий. «Медами Адроа, місія Агуш!» «Дами-про-ворож!» Панове ліворуч. Тимошівський літав по залу і усіх запалював своїм завзяттям. Василь ледве знайшов Данченка за юрбою. «Ти втік», – промовив він. «Ти стоїш, видивляєшся?» Данченко почервонів з його посмішки. «Та я радий податися звідси», – відповів. «Ця туманина торох мені в ухах». Вони вийшли. І Грюкіч, що вилітав з танцювальної зали, умирав на її порозі. Як гарно, сказав Сергій. Чи не здається тобі, що десь далеко, а може, близько поруч, ходить ще один тий, бачить у темряві, як і вдень? Василь голосно плюнув. Знаєш, все, що хочеш, а свого двійника я не потерпів би. Застрелив би, як собаку. Вони пішли мимоволі, звертаючи в темні алеї. Гущавина покривала їх. Я вже не можу спати так, як інші щоночі, сказав Василь. Часом сплю вдень, а часом три доби налягаю, люльку курю. Він перешепився за пеньок, вилаївся, але сів на нього. Сергій ліг на траву біля Василя. А я згадую давнину, промовив він. Чи пам'ятаєш той час, коли я вперше приїхав на фронт? Ніхто не помічав мене, тільки нишком сміялася з мого потворства. А ти ні. Ти потоваришував зі мною? Ми жили в одній яйці, грілись коло одного вогню. Це чудно так, і ніколи доти не мав товариша. Василь креснув вогонь. На хвилі їх обстали кущі й дерева, а за мить знову подалися у морок. А ще я думаю про танці, казав далі Сергій. Нащо «Ну таке танці? Крутяться, скачуть люди. А оце я побачив, що в танцях є щось глибоке, безкраю принадне. Василь засміявся. «А, кузиночко твоя творить, діва! Тільки ти, Сережо, справді не здурій, а то ногу зломиш!» «Вона справді чудово танцює!» – захоплено промовив Сергій. Нічиї ноги не ступали так вільно, нічі руки не піднімались так плавко. О, в танцях вона справді прекрасна!» Василь нахилився над ним. «Коли так, то не будь-же дурний, як затичка з випитою пляшки!» Я навчу тебе, як робити. Вночі, як твоя цяцька ляже спати, іди лягай коло неї. Тільки так, інакше пропадеш. Так я робив завсіди, а й разу не помилявся. Страшно? – прошепотів Сергій і підвівся. О-хо-хо-хо! хо, -хо, -хо! зареготав Василь своїм колючим реготом. Страшно думати, а не робити. Ти не думай. Страшно? – знов прошепотів Сергій. Василь ударив себе в груди. Слово честі ти не був такий боязкий. Оїй, жінка нагонить страх, коли її не жахнути заздалегоди. Він вибив об каблук люльку і знову запалив. Люлька пихкала, ніч синішала і холоднішала перед світом. Піду додому. Понуро промовив Сергій. Прощай, Василю. Він повернувся і пішов геть, зникаючи між обрисами дерев. Замість кроків було чути тільки зникливе шелестіння трави і піску. Василь став і витягнув обабіч руки, мов на хресті розпинаючись. Надходили доби, коли він не міг спати. А на другий день увечері, коли Сергій погасив лампу і укрився навіть, до нього в кімнату зайшла тітка. – Спи, спи, – промовила вона. – Я на хвилиночку. Ти маєш каравку на воду? – Ні. Завтра я поставлю тобі каравку з нашими візерунками. Переховала таки». Вона обережно сіла на край ліжка. Потім раптом, мов, упало йому на груди і обсипала його обличчя палкими поцілунками. Сергій трохи підвівся. «Що ви, тетя?» Вона плакала і сміялась. «Прости, змучилась я, занудьгувало серце. Ти ж один рідний, одна надія». Вона витерла сльози, далі казала твердо, і в її словах були одблиски того вогню, що полохкотів їй у душі. Я не на хвилинку прийшла, не через каравку. Сергію, нам треба багато обговорити. Ми не тільки тітка й небіж, нас єднають ще скривавлені тіні твого батька та мого чоловіка. Хай твоя мати носить по чужих краях вічний сором ганебної втечі, а мені наше серце помста. Коли тітка вимовила це слово, то сама затремтіла, вона нахилилась близько до небажа й мовою її зашкварчала на розпечених вустах. Пам'ятаєш, гукали, братерство, воля, а тепер кривавий чобіт. Усе розчавив дикий чобіт. І хто? Вернаки, проститутки, нас питтями людської крові проголосили, її самі жменями п'ють. Оця страшна бутафорія, комунізм, і вони думають, так минеться, пройде, забудеться їхня кривава брехня, ха-ха, минеться, вони думають, як гостра ножака в їх, так усі злякались, а зась, а як ми, теж ножаку, ага, ось я, що я, я ж усіх їх знаю, в обличчя кожного, я їх пізнаю, от мене не сховаються, от. Тоді я лазитиму, шукатиму їх, а піймаю, сама допитуватиму, як вони мене колись. Все згадаю, вони розстрілювали нас, а ми їх ввішатимем. Ха-ха, тільки ввішатимем, а язика їм гадючого не рватимем, а руки їм криваві не крутитимем, а гвіздки їм у голови, гвіздки». Вона бачила те, що промовляла, і заходилась з пекучої радості. Її голос рвався і робився зловісним харчанням. Гарячі подихи разом з слиною летіли перед неї, і Сергій відчув у собі холодок жаху. Тічені руки вп'ялися йому в груди, і він, боячись її божевілля, силоміць відхилив її від себе. Вона піддалась і почала віддихувати, а коли заговорила знову, її голос був кволий і благальний. — Вибач, кипить душа. Я стільки терпіла, я викохала собі думку про помству, як дитину, як Бога, але як дійти її? Слухай, ми, інтелігенти, домислюємось тільки згодом до того, що чинить простий розум. Повстання, чуєш, повстання, ти не певний перемоги. Все ж за нас. Руїна, народний гнів і їхнє безглуздя. Ми підемо в наші села і скажемо їм, о, я знаю їхню душу, я заграю на ній. А щоб вони не думали, що ми за свою землю, за панство, ми їм подаруємо ту землю. Так, дамо документ. Нам помсти треба, а не землі. А наші землі – два повіти, яка сила людей. Ти будеш ватажок, ти будеш перемагати, а я мститись. Я скрізь буду з тобою. О, ти будеш вдоволений в мене. Чуєш?» Сергій мовчав. Все, що казала тітка, було йому чуже. Вона гукнула. «Ти чув, кажи!» Він підвів до неї очі і в напівтемряві побачив її знову близько себе. Йому здалося, що вона вже напружила руки, щоб уп'ястися йому в груди і горло. «Я розумію вас, тьотю», – поволі відповів він, – «але це неможливо». Вона відскочила від його далеко і крикнула з кутка. «Неможливо? Ти не хочеш?» «Неможливо», – відповів він, – «бо в мене немає ненависті». Тітка мовчала, навіть дихання її не чути було. еге Промовила вона врешті, і він здивувався з ціли злоби в її голосі. «В тобі немає ненависті! Недурно ми цурались тебе! Каліка нещасна!» Вона рівним кроком пішла геть, але спинилась на порозі і промовила. «А коли я дійду свого, а я дійду, тоді звелю тебе випороти на стайні батогана. Він лишився, як був на широкому ліжкові. Він їхав сюди з неясним бажанням радості, він мріяв про рідне місто, батьківщину і притулок, а його зустріли руїни, зневага і галочка.